Трите добирни точки Неделна беседа, държана на 22 март 1923 година Три неща са необходими в живота. Тези необходимите неща изтичат вънка от нашата воля. Те не представляват още същинския живот. Животът не започва с необходимостта, Животът започва със свободата на духа. Необходимостта е едно условие за проявление на живот. Тя е само условие. Почва. А духът е който развива живота. Следователно, ние трябва да имаме три допирни точки с Бога. Сега вие, които ме слушате тази вечер, Можете да кажете, че вярвате в Бога, но това вярване не е ваше. Баща ви е говорила, майка ви, ви е говорила, много философи са ви говорили, но всичко това е чуждо. Той може да сте го опитали, а може и да не сте го опитали. Следователно, първата допирна точка трябва да бъде изпитана във вашето съзнание във вашия дух. И тъй. Първата допирна точка, това е любовта. Тогава, как ще познаете, че имате първата допирна точка? След като имате първата допирна точка, вас ще дойде съзнателната любов. Любовта, това е качество. Това е доказателство и вие не само ще я почувствате, но ще я имате в съзнанието си. Втората допирна точка, това е мъдростта. По какво ще познаете, че имате тази допирна точка? Тя ще ви даде ума, ще роди знание, ще роди светлина. Следователно, това са качествата на мъдростта. И тъй аз казвам. Само светлият път на мъдростта води към истината. Третата допирна точка – това е истината. Какво ще ви даде истината? Тя ще ви даде воля. И всеки от вас, който иска да има воля, трябва да знае, че волята е качество на истината. Хора, които са се допирали до истината, само тя им е дала воля. Сега ще помните, любовта ще създаде живота, мъдростта ще създаде вашия ум, а истината ще даде воля, която ви е необходима. А веднъж имате ли тия три качества – ум, знание и воля? Вече ще можете да работите. Своеволието не е воля. Чувстването не е любов. И повърхностното знание, това не е качество на ума. Ние трябва да знаем нещата положително. За пример, ако вие дойдете при мен и ви кажа едно предложение, говоря ви, а вие ми кажете Не ви разбирам. Определете се по-добре. Значи няма разбиране в нещата, а трябва да има разбиране. Какво има? Любовта има две положения в света. Да любим единния Бог и да любим другите. Щом имаме истинската любов, трябва да любим само единия Бог, значи единия. Щом кажеш, не може ли да любим другите? Така ти нарушаваш закона. Щом любите Бога, кажете, аз не мога да любя други го. Бога ще любиш и като любиш Бога, ти ще включиш всичко в себе си. Ти ще любиш Бога. Това е първият закон, който съвременните християни са изопачили учението на Господа. Тъй са изопачили учението Божие. Някой те пита, Обичаш ли ме? Любиш ли ме? Няма да кажеш, аз те обичам, само тебе обичам. Не, не. Ще кажеш, обичам всички. И като кажем, че ние обичаме само някого, ще знаем, че този, когато обичаме, това е Бог. Този е великият принцип. Кажеш ли, че обича само някой твой приятел, само него? Ти си в кривия път. Не. Ти ще кажеш, обичам синца. И тъй, ако ние обичаме всички, ние започваме с най-малката любов, която трябва да проявим. Тогава трябва да проявим нашето знание. Какво ще се прояви в това знание? В това знание не трябва да съществува никакво, абсолютно никакво лицемерие, никакво извъртане на истината. Всеки от вас трябва да бъде толкова досетлив, че да тачи божествените чувства, не моите чувства, а божествените чувства, които се проявяват в нас, а не сянката на нещата. И Итай, аз ви поздравявам с този празник. Слънцето за нас е емблема. Емблема на живия Господ, на живата природа. Във всички векове, във всичките дни на живота ни, Бог все се проявява. Бог има и друго име, което аз не смея да произнеса. Защо не смея да го произнеса? понеже устата на хората не са чисти, а Той име е свято, то не се произнася. Той свещеното име е толкова велико, че върху Него се крепи цялата Вселена и всички духове от най-вишите до най-нишите върху това име се крепят. И когато се произнесе това име, то твори и в ние трябва да се стремим да освещаваме името Божие, да освещаваме Божия Дух. Отто име проистичат тия качества – любов, мъдрост и истина. Самото име не може да се произнесе и никой друг до сега не го е произнесал. На земята това име не може да се произнесе. А ние говорим за любов, мъдрост и истина. А за и тайствено име казваме, че Той е Духът. Но Духът не е същинското име. За това трябва да се стремим да разбираме Бога най-първо в любовта. В какво седи тази любов? Ние няма да смесваме човешката с божествената любов. Аз забелязвам сега, че някой от вас често ги смесвате. И те имат любов, но те смесват човешката с божествената. И едната, и другата имат едно и също произхождение. Но човешката любов трябва да се филтрира. Тя трябва да мине през много филтрирания. Трябва да знаете кое е човешкото, а божественото, това е същинската любов, тя носи истинския живот. Следователно писанието се казва, Бога не го познаваме. В писанието още се казва, че не трябва да започваме с човешката любов, но трябва да започнем с божествената любов. И когато Христос е дошъл на земята, Той не казва, че трябва да започнем с човешката любов. Какво трябва да правим? Той казва, да възлюбиш Господа Бога Твоего с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа и с всичката си сила. Веднага Той туре основния закон – любовта. И сега някой казва, «Ние Бога не го знаем!» Следователно, ако не любиш брата си, Бога не можеш позна. И веднага и апостолите даже се разколебаха и казваха, «Ние не познаваме брата си, че Бога ли?» Не, не, аз казвам, Единственият, когато аз познавам, това е Бога. Какво нещо е братът? Христос казва в своето учение. Никой не може да дойде до мен, освен чрез отца ми. Кой ти е брат? Когато Бог е привлякал към теб? Ти ще признаеш себе си божественото проявление и никаква друга любов. Признайте ли го веднъж? Вие ще се освободите отред нещастия, които имате сега. Нещастия и съмнения. Ако имаш божествената любов, ти няма какво да се нуждаеш, ще бъдеш богат. А щом са всички богати, ще има какво да разставаме. Щом има пари и бедните ще бъдат нахранени. Сега искам да изпитате трите добирни точки. Първата, втората и третата добирна точка. В тия точки сега се съгражда новото човечество и новата култура, не е сегашното християнство. Съгражда се основата на шестата раса, или въдворяването на Царството Божие на Земята, вътре в човешките души, се съгражда върху тия три основи. Трябва да знаете, то е принцип. И тогава нищо не е в състояние да ви разклати. Ще знаете, че това са три символа, никакви други символи. Ние имаме три допирни точки. Първата любовта, която дава живот. Втората мъдростта, която ще донесе ум, знание и светлина. И третата допирна точка ще даде истината. Тя ще създаде у вас волята. Онзи човек, който веднъж възлюби истината. Той е твърд като диамант. Той казва, аз зная истината. И с нищо не можеш да го разколебаеш. Този е пътят. Той е светлият път. Можете е да го опитате. Той е едно божествено учение. Вие сте призовани да бъдете свободни, а сега сте свободни, но по необходимост. Ние сме свободни и трябва да скъсаме всичките връзки, които ни държат до сега. Всички тия стари връзки, ние ликвидираме с тях. Някой мисля, че като се скъсат тия връзки и ще умрат, ще загинат за другия свят. Чудни са хората. Когато пуснат някого от затвора, той умирали. Ще кажете да не го пущате, защото отвън има сняк. Не, това е лъжа. Разбирате ли какво е лъжа? Трябва да изобличим всичко в лъжа. Онези, които опроповядват, говорят лъжа. Майки и бащи всички лъжат, не говорят истината. Истината трябва да се говори. Казват, не може да се говори истината. Може да се говори, че това иска Бог от нас, да говорим истината. А, ама казвате, ако говорим истината, ние ще пропаднем. Ти не си правил още опити да говориш истината, та да, да видиш ще пропаднеш ли. Защото говорим лъжата, за това пропадаме. Защо умирате вие? Раждаш деца, умират. Раждаш деца, оглушават, ослепяват. Майки и бащи умират. Защо? Защото ние не сме се още съгласили да говорим истината. Ще се спреш и ще кажеш. Първата допирна точка е любовта. Втората допирна точка е мъдростта. Третата – истината. Ще се спреш и ще мислиш за Бога. Някой ти казва – какво ще мислиш? Ще мислиш за Бога и нищо повече. Ще бъдем свободни. Вие още не сте правили опити. Вие мислите, че като кажете истината, ще си попречите. Ако кажем истината на своя неприятел, преди още да сме готови, ще мясаме на онзи, който излиза на среща ти с унази чакмаклия пушка, с патрони, пълни само с малко барут, пълчиви патрон. Но, когато си готов да говориш истината, тъй да като засегнеш някого с тази истина, трябва да подскача. Като целунеш някого един път с истината, той ще каже, стига вече, аз разбрах. Истината не умъртвява хората. Тя ще им покаже истинския път. Сега друго нещо. Не мислете, че той учение, този път, по който вървите, е най-мъчният път. Той е най-лесният път, най-благословения път. От гледището на другите пътища казват, че той е тесния път. Не, не. Във всички свои проверки, които съм правил, аз казвам, че то е най-лесния път. Пътят, в който има любов, мъдрост и истина. А в другите пътища, какви ти има? Хората избират най лошите и най-мъчните пътища. Казват, този живот няма да ни даде никакво щастие, няма да вкусим нищо от него, не разбираме смисъла. Не. Ти ще ядеш някой плод, портукал, например, и той като влезе в стомакът и ще каже, Братко, аз ти много благодаря, че ме прие в себе си. И ти ще му благодариш. И той, и ти... И двамата ще се радвате. А сега ядеш и не мислиш за нищо. Че как? Като вземеш от този хляб една хапка вътре в себе си, то е нещо живо. Следователно, когато Бог проговори у нас цялото си тяло, ум, сърце и воля, всички ние ще бъдем хора възкръснали и няма да задаваме въпроса как трябва да живеем. Сега, аз желая вие да си запишете това мото. Само светлият път на мъдростта води към истината. И в този път ще се реализират думите, дето казва един от пророците, че у нези, които чакат Господа, тяхната сила ще се възобнови. Те ще се подмладят. Такъв е закона. Любовта, мъдростта и истината подмладяват, обновяват, новоражда се човек. Човек постоянно трябва да се възражда. Този е вечният закон на възраждането, защото само във вечния живот, когато се съединим с Бога, само божественият живот може да внесе у елементи, които донасят подмладяване, които обновяват човек. Иначе, изгубвате смисъла на живота. Всеки, който е изгубил вярата в Бога, той е устарял. Дойде ли вярата, ти се подмладиш и си готов на всичко. Каквото пипнеш, Бог те благославя. Ако посееш една нива, Бог ще те възнагради. Ако съградиш една къща, Бог ще те благослови. Във всяко направление ще имаш благословението. Сега ние мислим, че духовният живот изключва всичко в света. Не. Всичко в света е духовно. Всичко е в Бога. Но ние чрез своя живот поручаваме духовните работи. Ние трябва да престанем да опоручаваме благата, които Бог ни дава. Да не опоручаваме великата истина. Щом му поручим истината, изкубваме волята си. А щом изгубим волята си, ние сме роби на света. Така идва робството. И тъй. Ние сега сме свободни, понеже имаме първата допирна точка с Бога. Това е любовта. Значи Бог и любов. Втората допирна точка, това е мъдростта. Значи каквото гради той, това е мъдрост. И от това гледище няма зло. Той постепенно всичко може да превърне в добро и злото също може да превърне в добро. Ще знаем всички истината, че в Бога всичко е добро. Ама в Бога и вън от Бога всичко е зло. И ние се връщаме да живеем в този великия закон. Този е пътят. Почнете ли вие да не вървите по този път? Животът ви започва да става тежък и да отслабва. Сега, тази вечер, аз вярвам в едно нещо. От вашето гледище вие всички имате доброто желание, но се колебаете, страхувате се. Мислите някой път, че сте много умни? и ви схващам. Като се мислите за умни, Страхувате се е да не би да ви измамят нещо. Няма какво да ви мамим. Лъжете се. Допуснете сега, че аз искам да ви измамя. Какво ще спечеля аз от вас, ако ви излъжа? Трябва да имам обе. Е, хубаво. Тази лъжа вие ще схванете. Какво ще спечеля? Нищо. Абсолютно нищо няма да спечеля. Тази мисъл не е ваша. Освободете се от нея. Това именно е най-важното доказателство, че ви говоря истината. Казвам. Съмнявайте се, опитвайте. Аз ви оставям да видите най-страшните неща, най-големите противоречия. Опитайте и след 5 минути ще познаете, Верни ли са моите думи или не? Ще идеш при някой химики и ще му кажеш. Я, анализирай този гляб и виж какви елементи има в него. Слушай, докато този химик отиде в лабораторията си и анализира гляба, ще мине цяла седмица. Ти го опитай, вкуси. И след 5-10 минути ще бъдеш готов за работа и всичката ти меланхолия ще изчесне. Ама, вярно ли е това? Опитай и в 5-10 минути истината ще излезе на лице. Щом провериш и излезе истината, ще видиш, че говоря истината. А ако не излезе вярно, не говоря истината. Опитай. Тъй казва Христос в Писанието. Опитайте ме и ще видите, че аз съм благ. Следователно, ние ще го опитаме във всичките неща и ще знаем, че Той е благ. Каквото и да направим, ние ще се обърнем към Него. Сега ще искам да идете да турите контакта си на любовта. Да дойде животът. Да турите вашия контакт на мъдростта, да дойде знанието и умът, да турите контакта на истината с Бога, за да дойде силната воля. И тогава ние ще бъдем в състояние да разрешим всичко в света. То е учението на този ден. Този ден е повдигнат, хубав е, сухота има. Днешният ден показва, че Господ говори така. Аз днес мисля да говоря и да им кажа, че ако те имат с мене първата, втората и третата допирна точка, животът им ще бъде тъй улеснен и приятен, както никога друг път. Това е емблема, но ако се малко усъмнят, на изток има малки облачета. Ако се усъмнят, нещастията ще почнат да извират. Само малко, ако се усъмнят. И утре времето ще бъде хубаво. Ние имаме нужда от абсолютна воля, от абсолютна мъдрост и любов да осмислим нашия живот. Този живот ще го осмислим тъй както никога до сега. И ние трябва да бъдем един образец, един пример, да покажем на този свят как трябва да се живее. Е, как трябва да бъде обоснован бъдещия свят? Ще им покажем как трябва да се лекуват. Затвори няма да има. Абсолютно никакви закони няма да има. Ще им покажем как трябва да бъдат наредени програмите им. Всичко имаме ние. За бъдеще, когато някой направи една погрешка в нашата култура, ние ще му дадем един банкет. И тъй, като му дадем един банкет, втори път той няма да се грешава. Тъй, защото тия банкети ще се дават само на онези хора, които правят грешки. Това значи, че нашата любов трябва да бъде толкова велика, че да надраснем всичко. Трябва да бъдем герои, да надвием нашата карма и да кажем Мога! Аз имам един контакт с Бога, имам Божията любов, имам живота. Имам друг контакт с Бога, Божията мъдрост, имам ума, знанията и светлината. Имам и трети контакт с Бога, с Божията истина. Имам силна воля. Всички въпроси, които ме спъват, мога да ги разреша. С Бога всичко мога да направя. Следователно, всичко мога да направя с Бога. Итай. Ние любим само едного. Ние го познаваме и в трите точки. Сега аж желаято и благословение да мине на вас. Желая благословението на любовта да се излее в живота ви. Желая благословението на мъдростта да се излее в умовете ви. Желая благословението на истината да се излее във вашата воля и вашите действия, и Бог да бъде с нас, и да работим всички за Неговата слава и за въдворяването на Неговото Царство, на Царството Божие на земята. Часът е 19.30 минути. 22. март 1923 година, 4. Денят на пролетта. По-късно, в 20 часа и 15 минути, има вечеря с жито, ориз и плодове. Пеят се песни. Учителят предложи да се пеят следните окултни упражнения. Сладко-медено, блага дума на устата. Един си ти, мой мусала. Махар Бену аба. След тези упражнения учителят сам запя едно ново укутно упражнение. Светла е зората на новия ден. Светла е зората на новия ден. Ден на любовта, ден на мъдростта, ден на истината и свободата. Ден на истината и свободата. След това хорат пя вече по свое желание следните песни. Напред да ходим смело, изгрява вече ден тържествен, изгрява слънцето, сила жива и учителю благословен. Изговорихме трите формули. Няма любов като Божията любов, само Божията любов е любов. Няма мъдрост като Божията мъдрост. Само Божията мъдрост е мъдрост. Няма истина като Божията истина. Само Божията истина е истина. В 22 часа и 10 минути си тръгнахме по домовете.